Nik ez dakit hono zerregan, ez dugu aski informazioa, baina jarako beldur bat bezala, araiz ez, kosta hortan badira hidi haundiak, eta gure xoko hotan behar dira sierbitzuak atxiki, eta ea sierbitzu horiek guai bezala. Atxi ziren alku ditugu nez, denak ha, joan gabe, eta gu ez gira aski representatiak izanen.